Tudom, nem a te hibád, de felejtse mindent. Azzal a sarkon fordult és elindult kifelé. Gergely utána sietett, és hallotta amint magában morogja. Bár én is elfelejthetném.